Maider, Lakalle, Londres, egun on... Egun on, zemo duz, ongi, gari. Ongi, ongi, ongi. Zuk eh, somatzen duzdu hori, Maider? Eh, zeure inguruan ikusten da bakar dadea Londresen. Nik uste dut baiet, zabeer, faktore desberdinio daude, baina, bueno, e, nioro itzen naiz, e, menetorren, onaetorren intzenean, ez, bi mila urtean, ba, koesio sozialaren falta hori izan zela, ba, harritu ninduen gehiena, ezta eta... Gizartean ikusten da, babai, jendea bakar-ti bizi dela noski hau Londres da, irria un dia da. Ta bueno, komunitate zentsu hori ezta asko nabaritzer eta esan beharra dut, babai, e, ba bloke batean bizitzarenean, zarenean, ezta? Eh txe batean, ba hori, estituzula, ba ezetuzula bizilagunak agurtzen eta hori da zeo zer, ba jende asko arritzen duena, ezta? Eta egia da, bai, bakardadea somatzen dela. Honintza, e, uste-uzue uste, hau hiri handietako kontu bat besterik ez dela, edo, edo ez, edo, bueno, ez dauka eren tamainuak zerikusirik eh, sentimentu honekin? Nik ustez badaukala, tamainuak badaukala kasunetan, zerikusi edo nik inpresino hori daukat ez da azkenien, eh? Hemen eta Euskal Herrizen batez be, herri txikisetan, eta, eta esain txikizetan ba, zare familiarra oso zabalada hor duen ba, bakarrik bizi diren pertsonak be, ez dauz e, guztiz bakarrik edo ez dakiz lan esan, ez? Oin batera joan eta han geratu zaren eta urtiek aurrera doaz, eta bueno, ba, ba, bakar dade hori askoz be, nabarmen hau adat, e inguruen ez da hu, Ba ez da hui, edo, edo Inor, babestuko bestuko zaitunik, ez eh, Zolako momentu, eta nik uste dut tamainoek Bueno, edo nire inpresenua behintzat da Badeko lase dikuzi ze eh? Bargatunik ez, ez ezan hain nuen, ba hori ez Zemen, e, ba hori da Gakoetako bat, ez da? Eta, bueno, familiak hemen adibidez Ez dauka ba euskal herrian duen garrantzia ba oso familia estruktura desberdina daukate eta mm -hmm. beste aldebaita ba oso gizarte mobilada, ezta? Hemen ba irautza industria hasizenean, ba hemen trenak eta oso ba, eh, sartuta daude gizartean, jendeak asko erabiltzen ditu, eta horrek egin izan duena baita da, ba, jende asko juten da kanpora ikastera, ez da, beste herri edo iri batzutara, eta horrek suposatzen du, ba, haien jaioterriko lehen austura. Nikusot, bai, badauela gaur egun, e, bueno, ez dakite zinezten dogule ba, gure kabuz, Edozein gauzatarako gai garela testo gule inoz beste inoren bierri e, ukiko dukiko, ez? Danik arazoa batez behor ikusten dut, ba, e, bakar dadie topetie nik uste erreza edo neiko erreza bala, ez? Baina askotan e, gizarte bueno, egitura barri honetan bierdozune kompainize laguntasune laguntzie baskotan kosta eken da topetan, eta nik dut hor sortzen benetan benetan arazoa.